звалився у вугільний плашкот. Густа темрява далеко попереду корабля здавалася другою ніччю, видимою крізь зоряну ніч землі, беззоряною ніччю безмежності поза краями Всесвіту, яка відкривалась у всій своїй жахливій німотності, крізь вузьку шпарку блискучій сфері, що огортала землю, мов шкаралупа. «Щоб там не було попереду, але ми мчимо просто назустріч йому», – сказав Джокс. «Це ви сказали», – підхопив другий помічник, все ще стоячи спиною до Джокса. «Ви сказали, зауважте собі, а не я». «Ой, ідіть ви собі в Єрихон», – сказав Джокс із серцем. На це другий помічник із тріумфом хихикнув. «Це ви сказали», – повторив він. «Ну і що з того?» «Я знав справді гарних людей, яким перепадало від шкіперів за меншу нісенітницю», – відповів Палко, другий помічник. «О, ні, мене не піддурите». «Ви, здається, дуже боїтесь виявити себе», – сказав Джокс, розлючений такою дурницею. «Я не боявся б говорити те, що думаю». «Мені це не штука, я ніщо, і добре це знаю». Судно по кількох хвилинах рівноваги почало знов розхитуватися на хвилях ще гірше, ніж раніше. І якийсь час Джокс, утримуючи рівновагу, не мав коли й рота розкрити. Коли хитавиця трішки заспокоїлась, він сказав: це вже занадто, буде що чи ні, але мені здається, треба було б повернути прову проти хвиль. Старий оце зараз пішов відпочити. «Побий мене грім, коли я не піду побалакати з ним». Але увійшовши до капітанської рубки, він побачив, що капітан читає книжку. Маквер не лежав, а стояв, ухопившись одною рукою за полицю. У другій руці він держав товсту книгу. Лампа гойдалася на довгих кільцях, книжки перекидалися на полиці з одного боку в другий, довгий барометр перекручувався стрибками, стіл щохвилини змінював нахил. Посеред усього цього гуркоту і зрушення стояв капітан Маквер, держачись за полицю. Поглянувши поверх книжки, він запитав, у чим річ? Хвилювання збільшується, сер. Видно із відсіля, пробурчав капітан Маквер, що не потрапилося. Джокс зніяковів від серйозного капітанського погляду, кинутого з поза книги, і силовано усміхнувся. «Хитається, як стара калоша», – несміливо сказав він. «Так, сильно хитає, дуже сильно. Чого ви хочете?» Джокс зовсім загубив ґрунт і почав плутати. «Я подумав про наших пасажирів», – сказав він, як людина, котра потопаючи бритви хапається. «Про пасажирів?» – серйозно здививався капітан. «Про яких пасажирів?» «Як же? Про китайців, сер?» – пояснив Джокс, дуже збентежений цією розмовою. «Про китайців? Чому ж ви не говорите ясно?» Не міг зрозуміти, про що ви говорите. Ніколи не чув, щоб китайців називали пасажирами. Ну і пасажири. Що це з вами сталося?» Капітан Маквер, заклавши книжку вказівним пальцем, опустив руку і дивився зовсім спантеличено. «Чому ви згадали про китайців, Джоксе?» – спитав він. Джокс наважився, як людина змушена зробити це. Судно дуже зачерпує палубою, сер. Я гадав, що ви згодитесь повернути пароплав на якийсь час, поки хвилювання трохи зменшиться, сер. Воно швидко стихне, я гадаю. Повернути на схід. Я ще ніколи не бачив такої хитанини. Він ухопився за двері, а капітан Маквер, зміркувавши, що за полицю він не втримається, швидко випустив її і тяжко впав на канапу. Курс на схід, сказав він, намагаючись сісти, це, значить, одійти більш ніж на чотири румби? А вже ж, сер, п'ятдесят градусів. Якраз повернути його носом, так, щоб зустріти. Капітан Маквер нарешті сів. Книжки він не випустив і закладеного місця не згубив. На схід, повторив він ще з більшим здивуванням. На... А куди ж ми зараз їдемо, на вашу думку? Ви хочете, щоб я повернув могутнього пароплава на чотири румби тільки тому, щоб китайцям було краще? Ну, чував я на світі багато дурниць, а такої? Якби я не знав вас, Джоксе, то подумав би, що ви п'яний. Повернути на чотири румби? А потім що? Повернути на чотири румби тільки для того, щоб приємно було плисти. «Як вам могло спасти на думку, що я буду поводитись із пароплавом, мов, із якимось вітрильником?» «Маємо щастя, що це не вітрильник», – став Джокс з гіркою готовністю. «У нас іще до вечора не зосталось би жодної тріски». «А вже ж! А вам довелось би тільки стояти і дивитись, як вони пливуть, сказав Маквер трохи жвавіше. «Мертвий штиль, га? Так, сер, але без сумніву на нас насувається щось незвичайне. «Може, я гадаю, що ви маєте намір умовити мене втекти від цієї пакості», сказав капітан Маквер з надзвичайною простотою тону і манери, пильно і важко дивлячись на лінолеум на підлозі. Він не зауважив ні хвилювання на Джоксовому обличчі, ні досади, змішаної з повагою до нього». Ось тут, задумливо провадив Маквер, ударивши себе закритою книжкою по стегні. Я читав зараз розділ про шторми. То правда, він читав розділ про шторми. Овійшовши в рубку, він не мав наміру брати в руки цю книжку. Але якийсь вплив атмосфери, мабуть, такий самий внутрішній наказ, що примусив стюарда, без прямого наказу капітана принести йому в рубку морські чоботи і цератове пальто, направив його руку до полиці. Не гаючи часу на те, щоб навіть сісти, він свідомо взявся до труднощів термінології цього предмета. Він заблукав серед півків, що виступали вперед лівих та правих квадрантів, кривих, можливих ухилів центра, перемін вітрів. Тлумачення барометричної шкали, він намагався знайти у цьому певне відношення до себе і скінчив гнівним презирством до всього цього набору слів і вказівок, заснованих тільки на здогадах та на вигадках, без жодного просвідку певності. Це найбезглузніша штука Джоксе, сказав він. Коли б повірити усьому цьому, то довелося б усе життя блукати по морю, втікаючи від негоди. Розумієте ви це, Джоксе? Чи є дурніші вигадки? З паузами вигукував капітан Маквер, уперто втупивши очі в підлогу. Можна подумати, що це писала стара баба. Мені це байдуже. Якщо це розуміти серйозно, то я повинен зараз змінити курс, змінити на чорзна скільки і прийти до Фучау з півночі, плентаючись у хвості цієї паршивої бурі, що, здається, лютує десь на нашій дорозі. З півночі. Розумієте ви, Джоксе? 300 зайвих миль дороги і, врешті, величенький рахунок за вугілля. Я не міг би так зробити, хоч би кожне слово у цій книзі було євангельською істиною, містер Джоксе. Не сподівайтеся, що я... А Джокс, мовчазний, чудувався з цього потоку почуттів та красномовності. Але головне те, що ви не знаєте, чи правду каже цей добродій. Як ви можете знати, що то за буря, коли ви не потрапили під неї? Його ж немає тут на борту, правда? Гаразд. Тут він говорить, що центр цієї штуки знаходиться за вісім румбів від вітру, але у нас зовсім немає вітру, незважаючи на те, що барометр знижується. Де ж цей центр? Незабаром вітер зніметься, сер. Промимрив Джокс. І хай знімається, сказав капітан Маквер з величним обуренням. Отож, ви бачите, містере Джоксе, що не все можна знайти в книжках. Всі ці вказівки, як ухилитись від бразу та обійти бурю містер Джокса, здаються мені достоменною нісенітницею, коли розсудливо подивитись на все. Він підняв очі, побачив недовірливий вираз Джокса і спробував ілюструвати свою думку. Це так само безглуздо, як ваша кумедна пропозиція повернути пароплав в розріз до хвиль Невідомо на який час, щоб зробити китайцям приємність, тоді як ми повинні приставити їх до Фучао якраз у п'ятницю до полудня. Коли погода затримає нас, гаразд, на це є судовий журнал, щоб можна було усе розказати про погоду. Але уявіть собі, що я ухилився від курсу, прибув на два дні пізніше, і мене запитують, де ви були весь цей час, капітани? «Що я скажу їм? Повернув, щоб обійти бурю?» «Повинен був би й сказати». «Мабуть, була до біса погана погода?» – спитали вони. «Не знаю», – сказав би я. «Я втік від неї. Бачите, Джоксе, я думав про це цілий вечір сьогодні». Він знову підняв свої незрячі, позбавлені уяви очі. Ніхто ще ніколи не чув від нього стільки слів за один раз – Джокс, зіпершись руками на одвірки, дивився на капітана, мов на чудо. Безмірне здивування відбувалося у нього в очах, і вся постать виявляла цілковиту неймовірність. «Буря є буря, містере Джоксе», – резюмував капітан. «І добрий, міцний пароплав повинен зустріти її віч навіч. Штормів скрізь багато на світі, і, напевніше для нас, це прорватися крізь них без ніякої стратегії бур» як каже старий капітан Вілсон, змиліти. Цими днями я чув на березі, як він перед компанією шкіперів потякав про це за столиком поруч. Це мені видалося цілковитою нісенітницею. Він розказував їм, як одманеврувався, здається, він так висловився, від страшної бурі, тримаючись від неї не менше, як за 50 миль. Він називав це «добре попрацювати головою», Звідки він довідався, що за 50 миль від нього лютував шторм, не можу зрозуміти. Мені здавалося, що я слухаю базікання божевільного. Я гадав, що капітан Вілсон уже в роках і тому краще розуміється. Капітан Маквер помовчив хвилину, потім запитав –